Godmorgen og velkommen til Your Investor Morgennyheder på ugens næstsidste handelsdag. I dag skal vi høre om Danske Bank, der advarer om klimakatastrofe, men samtidig finansierer sort energi. Vi runder af med at høre om, hvor meget dyre det bliver for de tusindvis af boligejere, der snart skal have ny rente på deres lån. Men vi starter med et kort kig på markederne og regnskabsaktuelle Tesla, der skuffer investorerne dybt. Du lytter til Your Investor Mit navn er Laura Bitte Rossoff. Der er lagt op til små fald på de europæiske markeder, når børserne om få timer slår dørene op for dagens handel. Det skyldes formentligt, at investorerne forbereder sig på, hvad den europæiske centralbank i dag har på programmet, når endnu et rentemøde løber af stablen. Forventningen er dog, at renten fastholdes. I USA står det vigtige Dow Jones-indeks til at stige beskedent. Nasdaq ventes at falde en smule, mens S&P 500 indikeres at handle fladt. Teslas regnskab for 4. kvartal har onsdag aften skuffet, da både omsætning og indtjening i perioden lå under det ventede på Wall Street. Samtidig varslede elbilproducenten, at væksten i 24 vil bremse betydeligt op, og aktien falder derfor med 5,9 procent i onsdagens eftermarked. Tesla oplevede i sit 4. kvartal en stigning i omsætningen på 3 procent, mens det justerede overskud per aktie var mindre end for et år siden. Rosnordnet kalder investeringsøkonom Pia Hansen regnskabet for skuffende, men ikke en katastrofe. Desuden kalder han det aktuelle kursfald på lige godt 6 for færre, og skriver, at Teslas kursudsving fortsat er store, men ikke helt så store som for blot få kvartaler siden. Præcis hvordan Tesla kom ud af det forgangne år, kan du læse mere om på euroinvestor.dk. Danske Bank advarer om, at verdens forbrug af fossile brændstoffer kan få katastrofale konsekvenser for livet på jorden, men banken har alligevel hjulpet det norske at Otfjeld Drilling med at rejse 2,6 milliarder kroner gennem et obligationssalg. Det skriver Finans i samarbejde med Danwatch. Fra Carsten Tanggaard, der er professor i finansiering ved Aarhus Universitet, lyder kritikken til finans, at der jo ikke er nogen, der på en troværdig måde kan hæve det, at denne finansielle service ikke vil gå til efterforskning og produktion af olie i følsomme områder. I 2023 lancerede Danske Bank ellers en politik om ikke at finansiere selskabers jagt på ny olie, men politikken omfatter kun de koncerner, som ligger inde med licenserne til efterforskning og udvikling, og ikke deres samarbejdspartnere. Samus Lotte, der er chef for bæredygtighed i banken, fortæller, at årsagen til, at Danske banker fokuseret på den specifikke del af sektoren, skyldes, at det er ERP-selskaberne, der har licenserne og som træffer beslutningerne om, hvorvidt de vil ekspandere ind i nye felter eller ej. Og så skal vi forbi boligmarkedet, hvor omkring 30.000 boligejere har udsigt til en højere rente, end de er vant til. Så lyder den kedelige melding fra seniorøkonom i realkredit Danmark Haris Korik. Han har regnet på præcis, hvor meget mere det kommer til at koste i kroner og øre for de tusindvis af boligejere med rentetilpasningslån, der om lidt skal have fastsat ny rente, som træder i kraft i april. Det drejer sig om rentetilpasningsaktioner for F1, F3 og F5 lån, og de skydes i gang i uge 6. For Heis er meldingen, at alle låntager vil opleve et noget mindre rådrum i husholdningsbudgettet skal det ud over F3 og F5-låntagerne med afdragsfrihed. De har udsigt til at skulle betale mere end 1.500 kroner om måneden per lånte million. Og præcis hvor meget dyre de refinansierede lån ventes at blive, kan du finde et overblik over på euronvestor.dk. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og ellers kan du følge med i nyhederne løbende på euronvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.